بسم الله الرحمن الرحیم الاخلام را اللہ تُویر دیت مانا باندین تلک آیات الكتاب الحکیم دا دی آیات د دا قرآن چلا دا حکمت نڈک دیں اکانا لناس آیات دا دا خلق دا پارا عجبا خبر عجیبا او دا تعجب ان او حینا دا چی و حکر و منگل آ رجل من هم یو سلیت د ورتم حکم کرده ان انظر الناس شعور و خلق و بشر اللذی ناظر اور تاکسانو تامنو چی ان لهم چی اکینا ددویر پارا قدم صدق مرتب بیوچتا قدم صدق منزلت رفیعا مرتب بیوچتا ان ربهم تنیز درد ددویر قدم صدق مرتب بیوچتا پنی رب قالل <سؤال> کافییر نوويلیو کا سرو ان نهذا یقی نندا ل سااهر م بين جادو ګر دکاره ان نرب کوملله هو ل شکرت دی خلق سماواتي پې دالي سممانونه وله با کااف ستي عامین پشپګورغو کې سستا ل ل ش او بیااب بر شو پارشبانېڅګه چې دغ د شان سره منناسیبي ی ت انتظام قوید ته لکارو نه الامر یذکر الامر انتظام قوید ته لکارو ما من شفیع مستجاب للسوگ سفارسی الا من بعد اذنه الا من بعد اذنه مگر صد اجازه د دی, دی الله نا ذالک الله دغه صفاتونو عل الله تعالی ربکم رب تاسوین فاعبدوا لیا ولی رضی الله بن دیو کوي فاعبدوا یواز ری دی اللہ عبادت او بندګی وکئ ا فلات ذکرون سو نصیحت من قبول وئ الہی دغه الله تمرجعکم واپس کی دی لستاسو جمیع امتولو وعد الله حقا وعده الله غریشتنی انه بهشکه ده الله عبد الخلقا شروع کری او ابتدائش تخلوق سم یعیدوه او زابید غرتیدا کی او جسد پارکی باکیلی ازی واللوینا دید پارکی بدلور کیا کسانو تامنو چی ممناننی وامیرس والی حاتم علی مقینیک دل قسطی پاعدل و انصاب بانی واللوینا ها کسان کفروج کافر لی لہن دید پارا شراب و مسکل بی من حمیمن درمو بونا وعذاب ان علیم ان عذاب بوی دردناک بما سبب چود ای کفر کون کی والوي الله غزی دی جاله شم په چې ګروې د نورځیا ان ډیر رنا واللهه نور ګرځې درنا والله یا د نورته مقابله کې وی نور کې ل کمی د زیا په مقابل ک وقد درره هو تعالمو دډ چې پوهشي تاسوه د دسینیونه پهشمیر د حساب او دې صاحب کتاب ما خلق الله ذلک نذيتي راکلي الله دا الله بالحق مگر دطاره دختارکه دکت دوه دحق يفسمن آیات واضہی الله رب عزت آیاتنا لقوم علمون دها قوم لپاره چی پوهيږي ان فی اختلاف الليل والنهار بیشک په اختلاف دوشپيو درزي کی او ما خلق الله اوا چی داکليږه ولل دی پاسمانون کوکی بدی تو لکی لا آیات خامها نشانات توحید دی نشانات دالاد وجود دی لکه قومیت تقون دغه قوم لپاره تقون پیدا الله نه یریږي ان الذين بشتا کسان لارجون الکانا چه ای اقدم سات ازم د ملاقات امید نساتی زمو د ملاقات ورادوب الحیات الدنیا اودای راضی دی په جنه دنیا باندې اوتم انو او زری له ګولې په جنه دنیا مطمئن دی په زغه په لګوره خوشاله دی والذین او ها کس انهم ان آیاتنا اچوی زنداتون غافلون نا خبر دی ولایت دغه کس ان ما وهم النار زید طاقت کی دود دی ووري پا سبب شید کس کوم کی ان الذين بيشكاكسان امنوا ثم منا الذين امنوا الصالحات يهديهم ربهم بيتهداه الصمان الرسول يهديهم ربهم اوبر سيد للرب دي جنتا دي امنهم بسبب ديمان يهديهم ربهم اوبر سيد الى ربهم بیمان ہے ہمی پا سبب بیمان مدوی جنت تا دا سے جنت تا تجری چی روان بی بحی کی بندن تحت املا نحار لاندر باغات و محلات و ددین نحرنا فی جنات النعیم تا جنتنو دنیمتنو کے دعواہم فیہا بلنا ددوی پا دیکے دعواہم بلنا ددوی فیہا پا دیکے یوشیچ کله غواړي میوه غواړي دانہ غواړي داواهوم یوشیخ اوتل دی په یا جنتون دی کې بسی سبحانك الله اللهم اكید تعالی یا الله وتحیاتهوم او پش کشر دی په دی جنتونو کې سلام د سلامتی او وی او اخر دعاواهوم او اخرا بلنه دی دی خاتمه دی بلنه دی او اخره دعا دی دی اخره بلنه اغا بداوی ان الحمدللہ رب العالمین دا چطول صفتنا تعریفنا خاص اللہ لرزی چطال ان کے دطول مخلوقات وین لجنسی کی وشیق وعیو بسمحانک اللہم او چکلو خن بیعبوی الحمدللہ رب العالمین ولو عجل الله کچل تلوار سرور کول اللہ لناس خلق تاشر عذاب استعجا لہن بالخیر پشان متلوار سره دغف تو دی خیر هغه خیر لرا لقد یله مجلهم مخامخه پرشوب دی لرا جلهم نتد دی انا ور الذين تو یمنه کثان لا یرجون لقانا چغی امید نو ساعتی زمو ملاقات فی تو یانم فسر کشیدا ہوئی کی یعمون چیوی دایهران پریشان پیزام کر چور سیګ انسان ته تکلیف دعانی مولی جنبیهی فا ارخ پل بانی او قائدن یا پناستی او قائدن یا پولارا فلمہ کشف نار کلچی لرکم وعنه دنا در رہو وغا تکلیف اگدد مر را روانشی پا خپل شرک پا خپل روان شي مر را روانشی دراغ شرک پسی کال لم یدعنا تب اویدنی چی دن نورا بلی من مولی م هو چې دلوودته کاغالهتهدارګې زوجي نهښایسته کړه شو د لل مصریف نه دپاره د مشرقانو معکانو یا عملونغا چ کن من کوي والله ب ش حاله کليه پړ قبل کوم تاسوونه مخکې لم مازلممو هر کله چې د ظالان مشرقان وجهت هم رسلو وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا أُولَئِكَ الَّذِينَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ دَارًا هِيَ سَزَاوَةٌ لِقَوْمٍ مُجْرِمِينَ سَنُجْعَلُ لَكُمْ صِنْوَاتٍ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مَيْدَانَ وَجَنَشِينَ وَسِيدًا كِتَابَ كَمِنْبَادِهِمْ تَسْدَارًا كَتَاوِيًا لِنَنْظُرَ دُونَ بَعْدِكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ كِسَرَانَ وَمَالِ كَوَيْتَاسُونَ وذا تطلا عليهم کله چولستشی په بیااتم <تصفيق> مراد دی علماء لیکري چې کړه توحید مسله ده د دوی د دا شرک بطلان او تردید وی قال الذين نوایات اتى الله ارجونا لقانا چه یقینه مساعی و ملاقات د قران ال غی غیر قران غیره غیر د قران ما کتاب بیان کا دیکی خود توحید مسلگا دا شرک رب دے او یا خیر دے دا کتاب بیانا و آو بدل ہو خود دیکی لکتر میمہ دی راولا دا زمین دے خدایانو پسی چپک کمی خبری دی دا غی مضمت کیگی نو دا لرکا قلوائے ما یکونو لی ندی مناسب ماتا ندی درسماتا نبدل ہو دا چب ادل کم دا کتاب من تلقائی نفسی دا خطل زامن طرفنا ان اتقي الذين <سؤال> يرعون الا بما منرزت سيوه عليه يا شريكي دي شي માતા اني बेशक چم اخاف يريم ان اسوت ربي كچره نافرماني يو قدخ تلغ عذاب من عزين الا عذاب دا ورز لوينا قلوا لاوشا اللهو كذا الله خش ما تلوتو عليكم لما بنو الاستدا كتاب بتا سبن ولا دراكم ديو او نبا خبردارے در کروئے اللہ تاسو لبی ہی پذیباننی ولا ادراکم نبا خبردارے در کروئے اللہ تاسو لبی ہی پذیباننی فقد لبستو فیکم شکا وقت ارکلو ما فیکم بتاسو کہ عمران در مر من قبل ہی دنی نمخی افلا تعقلون آیاتا صداقل نکال ناخلی فمن اظلمو سوب در لزال من من دعا چانا افترالاللہ چې یو رایت الله درو شنکان او اولاد يل مقرري او کله زغې آیاتې هغه درو نسبت کوي آیاتې نه الله ته قران منکار کوي انه هو من انشاء الله لا مجرمان کامیاب دي نه او يعبدون من دون الله عبادت کوي دې سره وعده الله نمارچا لا يضرهم چې نه zarar به کولو شي دي نه سایقول انا وائدي هاولاء اذا كان شفعهنا شفارسيان و من يطرا عند الله تلى الله قلوا ايات ربكم الله ايا خبردارو اور کوي تاس الله تبي ما تاسواني لا يعلم جل قه من قاعده السماوييه ولا في الارض الله هو اي تاسماني و اظنكو كي جماعه شرك نشتا لداخل اکا اللہ تلوذب اللہ من جالک جو خبر پتنیو تیل خبردارو اورکے سبحان او پاک دے الله و تعالی اچت دے عمی شرکون دہا سنا سره گر سرکم شرکا وما کان الناس مو خلق اللہ امتن واحدتن مگردلو یوا فختلفون اختلاف پکراغے طول پیو دینو ترلسو پیلو پورے لگا پک اختلاف راغے ولاولا کایمتن کچرنیغا خذرا کچرنیغا حکم سبقت چڑوان نتیر شریر من رد کستا و رد طرف ما لا قذ یب لهم مخامق فی سلک شیوتم من نزدیکه فی ما تاس کی فی اختلافون چلیتای کی اختلاف خون کی و یقولون وعید لولا عله آیه قل انشر انازل پر پرمر سموجز طرف رد بنان تون الله ک چ هغه حکم سباقت چړوانې تیر شو دېرب دررب د طرفنا ل ق بیانه هم نخامه حاف س کړي شو او په مندي کې فيما کا فيما في مختلففون پهغسه کې چود پای کې اخت اف کوون کې قولونهدي لوله انزل آ اوې راونه لېږلی شپې پېغم برسموجز طرف در نه نه ف ورتهوا انعمل غب بېشکه غیب خاص الله لری معجزه د غیب سره تعلق لري او غیب خاص الله لری فان تجروا انتظار کوي اني معكم من المنتظرين بشکه زمیم تاسو سره د انتظار کوونکو نا و اذا عظم المعس کلچوس کوو مخلوق ته رحمتن مهربانی من بعد درا تذدا تکلیف نمستم چر سي دروي دويتا اذا لهم مکرن في آیاتنا ناسا پی دیلر مکر و فریگوی فی آیاتنا پہ انکار با آیات نزمون کی قل اللہ ورطوائی اللہ سرع و مکرہ ڈیر زرد پس ازا د دمکر کی انا رسولنا یکنن فرشتی زمونگا یکتوبون لیکی ما غتم کرون چتاسو کم مکر و فریگ کوئی وواللگی اللہ غزات تیو سیرکم روان کڑی ای تالفل بہر پوصکی ول او په دریا اپ کې په چاو دریا اپ د سفر انتظام کړئ حتا تر دې دا کنتم چی ای تاسو فلفل کی پتیشتو کی وجرنا روان شیدا کشتی بهم پدوی بریهن پویوتن پاوان نرمسرا وفرہو بها او د خوشاله شي پنیږي انی جا اھا نراشدی طریقن آسفن اوا تیزہ وَجَاءَهُمُ اوول مو جو را مِنْ كُلِّ مَكَانٍ چپې د دراب من کلې أَنَّهُمْ دار طررکنا اوځونو د د یقین را شي ان هم چېقین وي پهحيیت بههمګړ ش په بيیوانې نوقد وخت کې مشرکانو سکل دا او الله مخللهدیل رامد کوي او سوی لا ننجته نه کچې جااتته را کومونږته من حاضی دی لَنَكُورَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ نُخَامَ خَشُوبَ مُنَّ شُكْرَگُزَارُونَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ أَرْسَلَ اللَّهُ نَجَاةَكُرْ كِدْوِتَا إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ نُنَاسَتِ تَي لَنَمْ يَتَنَا كَيْشَرِ نَجَاتَ رَكُمُنتَ مِنْ هَذِهِ الدِّينَا لَنَكُورَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ نُخَامَ خَشُوبَ مُنَّ شُكْرَگُزَارُونَ فَلَمَّا انجام هلڪ چلہ ننج پرکی دوته ا هم بغو ف اودو نونا سا پ جللم سرکششي کئي پ کې دغیر حق پنا چادي طرق یا هننا شوے خلکو لما بایک بہ سرکششيستا سوجل ستا سم ایلینا بیعظم طرف تا مرجعکم واپس کی دلیستاسو فننبیوکم و خبردار بکم نتاسو بما کنتم تعملون فاہا صبانی چوئی چتا صبا ملک علوم انما مسل الحیاتی الدنیا بیشک مثال رجوند دنیا کمائن پشان دومونے انزلنا ہو چرالی گلوی منگ دلر من السماعی ربرا طرفنا فختلت لطوا پس گنگ اوخیجی بھی پریسرا نبات الارضی بوٹی دزمکی فختلت و گنغوخیجی فختلت و گنغوخیجی بهی پاغیسر نبات الارضی بوٹی دزمکی مما داغنا یا کل الناس او چی خوی غیلر خلق والانعام وزناور حتی تر بی اذا اخذت الارض چی اونی سیزمکا زخرفها دول خفل وزینا توخستشی وزونا اہلوها او خیالو کی مالکان د دغغم کې اننه مې کېننۍ قادر قدرت له رونی کې عليه تفریقو نه کوو دې فصل باندې عطا امرنا مراشی ورتا عذاب زمونږه امرنا عذاب زمونږه لیلن دش په نهارن یادره وې فجعنا نوذر زمونږه دا حسیدن لوشه ک الم لم تبویگنی چنو اغفصل پرنکا دی دیکی کعن لم تغنا کعن نها لم تکن تبویگنی چدان نو بالامس پرنکا دی دیکی دا سی ختم کو کذالک انو فصل الالایات دارن جو بار بار دیانو مو آیا تونہ لقومی تفکرون دہاو قوم لپارچئی سوچو فکر کوي واللہو یدولہ دار السلام اللہ را بون کوي کور ته سلامتی اتا چه زما بندگانو راشد دي سلامتیا کوي او ته ويهدي من يشاء هدايت کوي چاله چو خو شي الى صراط طرف دل آرني وتا للذین اتبعوا الحسنو چه هايستا مل کړه دي الحسن او سن الحسن هاي تبدللا وزیاد او زیات نعمتونه وې چه الله دیدار الله دیدار وکي ولا يرحق او ندق تو يوهم خن دزي قطرن تر عليه ولا ذل او نصر شويه او ذلت اولئك اصحاب الجنه دو كسام مستحق اهل الجنت دي وهم فيها خالدون ليفضيكه هميشه اللهم غندين اوگرن والذين ها كسام كسبوا السيئات تكوي گناحنا جزاء سيئتين دي گنا به مثلها طر ق زله او پټبې ويله رلهته رسي ما مِنَ, اللہ دا اللہ دا من تا دیو هم بي د پاار من اللله د الله د جانب نه منسمصبح بچ کوون کې او دا مخونه میدا س چوروي کا انما اوغشیتطب پټ کوي شوي دي جووه هم مخونه دي قعا ولائك اصحاب النار دغه کسان اهل نور هم فيها خالدون اودای وای پدیکې همیشه اللهم ربک و ساتھ و و یوم نشروهم تکمرت راجم بکوی زمین ان تول ثم نقول للذین بعوا يومنا کسان تشرکو شم شرکان مکانکم مکانکم ادری گئی پر یختلو انتم تاسو وَشُرَكَاؤُكُمْ اوکم اوستا سوغ صداران فنوي برومونږ بنه هم پهمننددي کې د مشرکانو د خیان کومن کې برو س نقولو او بیا به منلهنا ک وقاله ش او هم صداران لدي مع کوتون نو تا مشرقانو یا حمونږته تعبددوو ن فَكَفَى بِاللّٰهِ كَافِيًا شَهِيدًا زَوا بَيْنَ نَطَمَنْج مونږه بينه کوم پمن تاسو کې ان كننا بيشک مونږه ان عبادتكم عبادتن استاسون الله غافئين خامخانا خبري غناله کا دواح قبلو معلومه كل نفس هر نفس ما اسلافت حقيقت دا عمل چکه مشكله غللې هر شي الله وختلم الحقيقت معلوم چره ما مخکې څه ویل غوښتل دغه وا تبلو معلوم بکیا تبلو په معنا د دې ان تبلو وبسکی ورناله کا په کې تبلو وبسکی معلوم بکري کله نفس الهر او نفس ما اصلفت حقیقت دا مل چې کومه مخکې لګلې وردو او پس بکلی شي د الا الله سمولاهو الحق چې مددگار د دې د فرشتي ابانه و دلعنهم او رکب شدید وینا ما کانو یفترون حغچو دی دزان نجوڑون کی چدا خدایان دی او دا شفارسیان دی قل ورطواع من یرزقو کم سوگ دی چرزق برکی تاسو تمینا السماعی دا اسمان نطرفنا والارد او دز مکنا ام من یملک السماع یا سوگ دی چرم مالک دی استاسر دی غدونی و لفصوار او دستردو و من یخرجو الحیع او سوگ دی باسی جن نی من المیتی دمرنا وَيُطْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ أَسُو دِچ رباسي مړی لږه ته ژوند نې راو او مې مدبرل أمر آسو دچ تنظیم پیدا کوله کړو پس اوو لن الله زر دچ وایدا مشرکان چې را ټول کړو الله کوي فقل افلا تتقون ورتوا افلا تتقون آیات سویږي نه د مخالفت د الله نه چا وشا ورسره الله عبادت کوي السلام علیکم اللہ دغه صفته او علی الله, اللَّهُ ربکم الحق رست تاسو د فرشتیا پما عبادت الحق پما عبادت الحق پس نشتره پس د پرې حدود حقنا الا دلال سیواد و گمراهاینه ملشه جسره حفرید خودت گمراهیدنه پما عبادت الحق پس نشتره پس د پرې حدود حقنا الا دلال سیوا د گمراهی نامګر گمراهی فانا تصرفون دا کم تلتا سوالو له شی کم تلوالو له شی تاسو کذالک دارنګي کذالک دارنګي حقت کلمت ربد کذالک حقت کلمت ربد ثابت شوید د حکم برساله الذين فاتسانو باندې فسخو چې نه فرمانی انهم لا یؤمنون یقینا بالایمان مرادی ایمان مرادی قلوا یا هل من شرکائكم آیا شائے پیسہ داران استاسو کی منھا سوکی ابد الخلقہ تشورون کی د پیدا کولو د مخلوقات سن یعیدون یوجد دوبارہ پیدا کی تو دې بچو شی قل اللہ هو رتو والاید الخلقہ ابتداء کې را شروع کړې د پیدایشت مخلوقاته ثم یعيدون مجددا د بارا ته پیدای کی سان ماتي فكون مناکم پلاډو نه شیتاسو قل و هل من شرکایکم آیا اشتدیس تاسو صدارانو کې نه یه دلیل الحق من هغه سو کې یهدی چې اگر رسول کولې چې اله حقې حق تا حق تو را سړي او په هغه کې قائم و دائم کې ذریب چې شقول الله ورته یا چلایا هدي حق رسول کای حق تا هدایت کای د حق طرف تا اته مې یه دی یا سو چې هدایت کای لن حق حق تا ا حق کو هغه ډېر حق دار دی ایو ته دا اچلا غطا به درو ام من یا کا لا یهدي چې هغه تخلم لار ننو نی ایو دا مگر دا شلار ورته سم کړې شي فما لكم دا باطل وما لکم سشرید تاسو کیف تہکنون دا سرنګې تاسو فیصلې کوي سرنګ به باطلې فیصلے کوي په باطل د غیر الله او ما یتبی اکثرهم الا ظن وما یتبی ندریان اکثرهم دیر د دین الا د خیال تسی ان ظن یکمن غمان لا یغنی من الحق شیءا فائدن شیور کوله په مقابل د حق شی انت سره و ان الله اشکا الله من فوه الی ما پاسوانی یفالون چکئیجی وما کان ھذا القران اونده دا قران ایفترع دا دنج دزانه جوړکله شی له الله سوا دالانا دا دزانه جوړ شی کتاب نه ولکن لیکن دا قران تصدیق ده هغه کتابونو ده به نه ده هي چې کوم کتابونو ده قران نه روان نیو وتفسید الکتاب آیته دی کې وضاحت الکتاب داغه احکاماتو ده دا حلال او حرامو الکتاب یعنی هغه فرشی او کلیشی او احکامات پدې کې وضاحت الکتاب داغه کلیشی او احکاماتو ده حلال او حرامو لا رې وسیهي شک نشته په کتاب کے مېر رب العالمین کی دیدہ داد طرفا د طالبین <سؤال> کی د مخلوقاتنا ام یقولون بلکہ وای وی استراو اذا قران دې ته امر درځي دې ته امر د جان نشور کړيے قول ور تو واسات ب صورتن روایو صورت مثلی هي تمثل دې قران و دربلای منستتواتم ها چستا سو وسوتا الله اعوذ اللهنا ان کنتم صادقین ک تا سرشتنی بل کذب بل کې دې دروغ نسبت کړل بما هو كتاب تعلمه ريتو بالمهي چه داوی ملي په شوي پعلم داوي هاته نوکري پعلم داوي ولما يا تي نو تروس نظر اغله ديتاغو انجام دنمن له قران تعويلو انجام عاقبت دنمن له قران کزا کسان من قبل چنفتيږي نو فَانْظُرْ لِمَنْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ سَرَڠيو خيري انجام د ظالمانو يَمِنْهُمْ بَادِرْ دِنَ مَنَاصُودِي يُؤْمِنُونَ بِهِ شِيْمَانْ نَادِي پَدِي قُرْآنْ يَمِنْهُمْ بَادِرْ دِنَ مَنَاصُودِي لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ شِيْمَانْ نَادِي پَدِي قُرْآنْ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ أَرَأَيْتَ الَّذِي کشردئی دی دروغ نسبت کئی تا دروجن کئی تا فقلورتوالی عملی ما نطار بی بدل دامل یما و لکم عملکم تاسو لبی سزاس تاسو دامل انتم بری تاسو بی زاری ای مما لاسونا اعملو چزکم عملکم وانا بری اونز بی زاری مما تعملون لاسونا چی تاسو ملکوئی ومن هم بازر دین مناسو بی استمیون ای لیک چو غکی دی تاتا افا انتا آياتوبه وايري كانوا تاولو لا يعقلون اگر توي دايچه يقنلري ومنهم بعض الذين مناصون ينظرون لك غوري تاتا اف انت تهدي العميا اياته ولار كما كانوا تاولو كانوا لا يشيرون اگر كاي سوينا ان الله بشكالا لا يظلم الناس ظلم من كان تخلق بعنه شنور ور ولكن انفسهم يظلمون لیکن خلقت تختلو جان ممانزل انکم کی یا رب کریم رحم تا کمرہ چرا جنہ دکی دی کا علم یل بسوت وے تیر کڑے ینی په قبر کی یا کا علم یل بسوت وے تیر کڑے په دنیا کې الا ساعت من النهار یم در یو لخت ساعت درزنا چته دا قیامت اوږد وقت لوبوري یتعارفو مېبل <سؤال> وپیجه نه دی نو پښتنو کې لکه څنګه دنیا کې او بل پیجه کادر خل سره الی وانیان دي حرکت سان کذبوا باللقاء الله چته درو نسبتی کرے ملاقات دا الله تا او ما قامو مهتذین او نجد ما نور نهکهته چروخمونږتهطبجن لوي با عذااب معدو هم چې مو دي سرواده خونی نماد دا یعنی تاسو په حياتیت کوی بېې اذااب را او الله پر محبته وي او نه نه ک اوفاد کو تا مح وستا په جنون ک پرې اذاابران شي د بیا به اخرت کې وي نه کېدلته امید نه لرو فیلین امرجوهم فنریکو فی الاخرہ بیا به له اخرت کې وخی سم الله شهید بیا الله غوا او خبردار دی علا ما یفعلون تاسدانې ذیکای وليکل امته داهری امه دتاره رسول رسول الله پیغمبر رانګلېږي سایجا رسولهم یماندا کلچ چې شغط غمبر دلوی پر از دا قیامت قدیدون هم بالقسفی فی صلب اکریشی پر من دلوی کی دل قسفی پا و انصاف وهم لا ازلمون او دلوی سر بازر من اکریشی یوم آنا داوچ دادا قیامت اگر فی او دنیا سر بازی مفسیلی لگو لے وَلِكُلْ اُمَّتِ الرَّسُولِ بَهَرْ يَوْ اُمَّتِ بَطَالَى اللَّهِ رَسُولِ رَالَغَلَو فَإِذَا کله چې دراغه پیغمبر دې او دې له دینبان ته دې انکارو کوو خدای به نه هم بالقسم فیصله وکړي او تمونه دي چې پانساف سرا وه الله ظلمون او دې سره به ظلمون وکړي کله مو د قیامت سره له امام مجاهد تصفه نه کثیر رہی وای کوول نو عید متهاغلوادو کله به دا وعده قیامت ان کنتم سوادقین که ای تاثرشنی چه قیامت برازی اولور توا لا عملکو زنین مالک لنفسی دو زان نپارا ضرون دو ضرر دفکولو علان فنان فیدی راوستو اللہ ما شاء اللہم در آچر الله خخشی دو چیزان دو پار دو ضرر دفکولو دنفی راوستو مالک نیم نو پتاسو دو سنگ آزاب راو لِكُلِّ نجل د هر مد دپاره الله نټ کی کې ده کې دااججلې کله چې راشي غنیتهي فلااخیرونه ساتن ددی وروستو کېږي نه بیا راغېلوونې سات او چې کله غ نته لا راغلی نه ولاپلی مدیواې وچره راشی تاسو تاسو دا عبد الله بیاتن دشپيونه هارن یاد ورې ما ذا یستعجل منه المجرمون ما ذا ای شی کم یو شی دې چې تلوار کای منه دا غید وجنال مجرمون مجرمان په کومه طریقې وزاید عذاب نه بچی اس ثم اذا ما وقع عذاب امنتم لتا سو وې مان راړای ته دې قران باندې ته دې الله باندې الله وې الان اس را تا سو مان راړای وخت كنتم به تستعجلون आदेश کوي تاسو ته دې تلوار تلوار کوي تاسو غدا عذاب په تلوار ورسو ثم قيل له اوي لشي للذين اكثانو ظلموا الظالمين ذوقوا سقاء العذاب الخلد عذاب دامش ګري هل تجعون سَغَالِشِ دَر کوله تاسو نه الله بما كنتم تکسبون مگر پاو باندې چوي چې تاسو لکمل کوله او تاسو کیندې تا نه احق هو آیا پرشتہاده د قیامت احق هو آیا پرشتہاده د قیامت قل ورته وای اي ااو او قسم دي د رب زمان کیا جنان دا قیامت خامہ حق ورشتنی نے و ما انتم بمعجزین انی تاسو لرا جزكون کی غنی چ تاسو مخاورشی ای او داون غل خاور میرا پیدا کی الله وتا سو خاور میرا پیدا کی ولو ان ملکلی نفس کچریشی دحریه مزه پارا ظلمات چه ظلمی کړی ما ها مال دولت فلردی چ پزنه ککه لفت ادت به دیر طاره شریف دیه کی ورکی دا دا عذاب د خلاصې دونه دا خلاسے قبول تقبل نشي یا سر الندامتا ناله د اصرار د ازدادونه و دا ما نام صحیح و سر الندامتا سر غند وکي سیمان یا دا ما نیم صحیح و سر الندامتا پټ د کی سیمان لما را العذاب هر کله چې ونی د عذاب وقضي بينهم بالقص فیسا لگو کلیشی پمند دوی کتابل و انصاف وهم لای ظلمونو دو دوی سر و ظلمونو کلیشی خبردار ان للہ یکنن خاص دار اللہ در پاروی ما حاصف السماواتی جی پاسمانونو کے والاربیو دی پزمکو کی علا خبردار اننا وعد اللہ حق یکنن وعدد اللہ در اشتیا ولیکن اکثرهم لای علمون لیکن دیر دوی بین نفوحی وهو يحيي دغ الاجل کول کوي ويميت دغ الامل کول کوي وی له ترجعون ا دغ الا علت و خلقو تاسو واپس کله یا ايها الناس خلکو قد جاءتكم بیشکره غله د تاسو تموعزت من ربكم نسیحت و طرفا درسته سنا و شفاء لما في الصدور ا دغ قران شفاء دا ده هغه مرزونو ته اراته چې تاسو نو کې راتي شیک کفر کلا حسد دبی دیلی شفاء الالعذ او دا رحمت دے دا الله طرف نه نصارو مومنانو کول ور تو واجب فضل الله ته فضل الله چ قران نه و برحمتي پر رحمت دا الله وانی چې سوق ددی قران اهل ګورزی فبذ الک فلیفرحو ته دا نه دا علم د قران دا فضل او دا الله خیرون دیر غرهه مما يجمعون دا هغه څه نه چې د یجمع کوي اولای خبر را کایما کما دا برکه انزل الله چرالیه الله مرزقن د رزقنا د سبب د رزق نشو باران یا مرزقن د رزقنا یا انزال تمانا لخلقم راضی ورتوایا خبردار را ما تلا سواره کے انزل اللہ چرالیګل اللہ تاسو ته درزتنه فجعلتم تاسو درزولی دی منو دینا حرامن بعض حرام او حلالن او بعض حلال قل ورتوایا الله عزنی لکم آیا الله تاسو دې خبر اجازه درکړي عمل الله تفترون یا کته الله باندې تاسو درو جوړ وما زن الذین او صنف علی گمان دا کسان او یشتورون علی الله الکذبا چي جوړی ته الله باندې درو یو مل قیامت پرز قیامت ایدر قیامت ترس کئ چ تهکل رب درو جوړی ان الله یکن الله لزو فضلن خامخا خامنه مہربان ایدل الناس تهکل کو عنی ولکن اکثرهم لاشکرون لیکن ډیر بدین لاشکرون شکر نادا کئ و ما تکون او ته مهو فی شانن ته حال کې و ما او نو له ته منو من قران نه نیي نه قران نا ولا تعملون اعمال کوئی تاس من عمل انس عمل الا كنا علیکم شهودن مگر ی مو پتہ سو باندې شهودن گواهان حاضر اذ تفیزو فیه کله تاس شروع کوي پدې کار وما يعزب عن ربك او نجي قد درستانه من مثقال ذره كم مقدار ذريبه انغاني شيء في الارض كمك وكلا في السماء ان اسمان كي ولا اصغر من ذلك او كن ذري ذره ولا اكبر منها الا في كتاب مبين مغرب علم الله کے کتاب مبین میں لاہی یا محفوظ الا خبردار ان اولیا الله هیقین بشهته دستان الله لا خوناريم ن سرر په باې والله هم یو ځون او نهوي غمجن او اويايڅک الذي او ليا الله غ خل د آم چېمانې راړ د پهر غشي چېډ الله د طرف نه راغه وو يکون او پرزگاران لهوم البشرا دی وپار خوشخبری ده فی الحیات الدنیا پر جن دی دنیا کې پر جن دی دنیا کې دلی خوشخبری ده اوی جن دی دنیا داو چې دې نیک مخوبه وینی یعده دو پر لیدشي یا د دنیا زیره سوچ الله فتحا غنیمت ورغی دې د سناو او د تعریف په تمونی اخلاقی تعریفونه کوي دارنګي د خلکو د نیکانو په جنو کې الله محبت واچېدې لهمل بشرافل حیات الدنیا دایې پارزه د په جنو دنیا کې په جنو د دنیا کې ورې لذیری و صلی اخرته په اخرت کې هم دایې لذیری لا تبديل الکلمات الله مشتره بدله بل دا الله فیصل لرا لا تبديل الکلمات الله یا مشتره سو څه بدلون کې دا الله فیصل لرا ذلك هو فظ الله ع معدا د کامیر ذلكکه دغه هو فظ ل دغ د کامیابلویا وله یذون ک همجن ک تعال کولوناجري انله عتهقین عزت للله خاص الله ل جمیانټولسممي او العم او دا الله د اوريددن کے اواپها ال خبردار ان للله یقین خاص د الله دپاروي من حسووف فِسْ <سلام> سَمَاوَاتِهِ جَذِبَ اسْمَانَهُ كَي أَمَنَ فِلَادُ عَاجِ پَرْمُکُکِ وَمَا يَتَّلُو الَّذِينَ أُعْنَتَ الْكِتَابُ دَارِي حَقَسَان يَدُونَ مِنْ دُنِلَّاهِ جَرابِلِيَة سِوَادَ الله نَادُونَ جَرابِلِيَة غَيْر سِوَادَ الله نَشْرَكَ شَرِيكَانُ الله رَ إِن يَتْبِعُونَ دَارِي نَتَوِجِ إِلَّا جَنَّه مَغْرَبَ خَيَالُ دُجْمَانُ و هم نديديله خرصول مګروجننیله الله غ جاالله کوملهله برزول د تاسو پا دپ شپ دیاه برغ تسکو م فی دي لپار ک تا سورا مقع په کې والرا مبصوره او رې برزول د مصررا رنا والله ان خامخا نشانات د توحید دی لقومی اسمعون دا قوم نپارچ غیوری قال اتخذ اللہ والدہ وائی دا مشرکان اتخذ الله والدہ نمولی دی اللہ علاق لرا صبحا له فاق دی اللہ دا اللہ دنیونا ہوا الغنیو دا اللہ دو پروادے لہو پر اختیار الله اللہ کے ماغصری فستماواتے چیدی پاس مانونو کې ما فی الارضی واجی پزنکہ عندكم نشتر تاثر من سلطان سدبیل <سؤال> بهازا پدی دعوة باننین او دعوة بلا دبیلا ناقابل تسلیل وی اتقوبونا آیا وائی تاسوالاللہ اپا اللہ وانی ما لا تعلمون آجا چکوہی گئی پنا قلوا انناللہین بیشک آکا ثانی افترون چی جوڑوی علاللہ الكذب اپا اللہ درو لا افلحون نغیب مطاعن لغن تفائبا فی الدنیا دنیا کے سمئی لینا مرجعو هن او بیعظمون جن طرف تلی واپس کے دل لگی سم نوزیکو هم العذاب الشدیبا او بیعظم اکو مندوی لازعب سخ دماغانو یکفرون تاغ سبف چودہی کفر کونن کی دیچ کفر کولو داغید وزنی دیل اگا سخف سجاورکو وطلع عليهم الله الوري لطيباني نبا نو وطلع عليهم قولوا لطيباني نبا نو خبر ده حضرت محمد عليه السلام اذ قال لقومه كلي چوي يخ القوم يا قومي قوموا ما ان كانوا كثيري خبر عليكم چلو لدیгран لگی, لگی پتہ اسمان اور توحید بیان ہو لو وتانکیر یا نصیحہ در کول زما بیت آیات اللہ آیاتو د الله فالللہ توکل فونمات اللہ باندې درس او اعتماد کړئ فاجمعو امرکم فاجمعو امرکم محاورې سره معنی یو کله اختلاف رائے استل مشورات راجم کئ امرکم فسلا اختلاف یو کله اختلاف رائے راو بلئی داخل <سؤال> خلایانوی صدارانو معبودان سم ملم یکن بیادی نشی امرکن دافی صلستاسو علیکم پتاسبان غمتن پتا پتا پتی سلیمکوئی سم مقضو لئی آبیا فی صلو اور روی ماتا ولا تم او ما پچھ انتظار انکوئی سچ مخوخی وصحو کئی زبداللہ توحید بیانو فا انتو اللہ تم کچھ رواوڑی دیتاسو فما فما سالتم من اجر نمان ندغهسته تاسو نه ته بیان او تظویر باندې سمجدوري ان اجریا ند मजدوری جما الا لله مغلط الله او اني و امرت ما ته حکم شوه من المسلمين دا چي کوم به زر مسلمانانو نا فكذبوه همي شاو داي چنه عليه السلام نو دروژن کولو فنجنا اون نجات پر کولو من عليه او حاو چې چدنو حلی صلی اللہ علیہ وسلم مرگلو فی الفلکی پکشتہی کے واجعلناہم دردولی منگگی خلائفہ خلائفہ نائبان جان نشین واغرقنا اللذین او غرقلی منگا کثان کذبو بی آیاتنا چې دروع نسبتون بے کرلنگا یا تنکا فنزر بورکی فکعان عاقبت المنظرین سرنگو و خیلی انجان دیر او اکرشو المنذرين اغيرت شور كه شور ايخي ري انجامس شو ني دي مشرکان وكفرال ثم دعنا دارال له لوم غا منبادي پس دنو حله سلام رسول النور تي غمران الى قومهم کومدا غويتا فجاؤهم مراغلي دامي عليه الصلاه والسلام ديكو متابل بينات فسردندو نشانات و دلائل و معجزات كما منودی چیمانی روڑو دماغ دماغ, دماغ, دماغ دماغ پا سبب داغ سکذبو بیهی چیدئی نسبت درو کرو بیهی ایت من قبلو دمخ کرا تذالک ادارنگی نتبع محر لگو منگا لعا قلود المعتدین وزنود زیادی کونکو باندی سنب آسنا بیارالی قلوم گا من دادن پسیدن موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و إلى <سؤال> آخر عمرهم تأملي يو سرداران علاوتا بیا آیاتنا پختنی دلائل او معجزات باندې فاستكبروا لديني كدوا وکانو قوم المجرمين او دا سره نو دته سرداران یو قوم مجرمان فلم ما جاء من حق هر کله چې راغله دي ته حق من عند لازم له طرفنا قالو للذي ان هذا على سحر من دينيتنا ها ما جادو له سرغن قال موسى ايج موسى السلامت تقولون اي ايتا سن الحق حق خبرتا لما جاكم كل جلا حق ستراوه الشهر هاجا چجاديده ولا يصحون او قام يدي جنا جدران قالوا نيهدي اجتنا اراغله تم تلفتنا ادي بارشوا له منغا اما ذهغ ديننا وجدنا چون نننن ولي تاغ المسران وتكون لكم الكبرياء وتكون شي لكم الكبرياء تاسو دالبر فردايه حکومت او مشريف العرب پدې نننن سرکی ومانهم لكم الذين ليم واستاسو پدایو دانی دنګړونکو وقال فرعون ليل فرعون وقال فرعون اتونی ویلی فرعون راو علی ماتا بکل ساہر علیم حر و جادو گر پوها زب موسیٰ علیہ السلام سر مقابل کو فلما جا السہرت ورکل چراغلو جادو گر قال لهم نوسیٰ ویلی دیتم موسیٰ علیہ السلام القو زی پیش کرو غرز ویماغ سحر انتم ملقو چیتا سو غلر غرز ان کی فلما القو ارکل چیف پل سحر پیش کرو غرز غلو قال امي سهيل موسی علیہ السلام ما جې تم چې تاسو راته کولې تم د دې تاغې باندې سحر او د جادو دی ما جې تم د دې سحر او د چتا سورات له کول د جادو نه ان الله صلی چې باطل بو کی دی لاردې یا بطلان ان الله دې شکا الله لا یصلح عمل المسلین لدرستای عمل لفسدانو نمو سدانو عمل الله درستای او یحق الله حق ثابتای الله ضرب کلمات پختو واضح او امن الله عادی کری چې زم ما مدد به حق سره ولو کرهل مجرمون اگر که بدغلی مجرمان تمامره نوشا ایمان نور اوره حضرت موسی السلام مانی الا من قومه ذریه دې چې تمامات رضوانه ولا ذريته مگر سذوانانو من قومه دقوم قوم د موسى عليه يا من قومه د قوم فرعون نا على خاص من فرعون سره وي د فرعون وا ملئهم د سرداران دوی نا يفتنهم ايفتنهم ما داودا چ عذاب دور فرعون العالم خام خام تکبر فی الارد پزمککی و انہو لمن المسرفین او یکینام اغا خام خاود الزیاتی کونکن آر مشرکاننا وقال موسیٰ ویلو موسیٰ علیہ السلام یا قوم از قوم ان کنتم کشریعتا سوا منتن باللہ چیمان مرو رئی پا اللہ فاعلیه توکلو تدی اللہ بان بروسا و اعتماد کروئی ان کنتم مسلمین کشریعتا سوا فقال مولی دی مومنانو فقالی دی مومنانو ویلی علی اللہ توکلنا فاللہ بانی زمینہ توکلو بروسدہ ربنا اے لا تجعلنا مگردم وفتنة زید انتہان فتنة موضع فتنة زید عاظ معیشہ و دی انتہان للقوم الزوالمین بقوم ظالم مطارا ونجنا نجات او خلاص راه کې نیتا به رحمتي کا تخله مه رباني من القوم الكافرين لقد كفرنا واهنا لاموسا وهي کلیه منغاوت مثال السلام تا واخير اور وذر غيخل كورنا قبلتن جمعتنا قبلتن معاديه کوم مسائل وذر غيخل كورنا جمعتنا ذک بار مفرون عبادت ته نقريزي واقيموا الصلاه پابندي کوي ته وي ته وو بشير المؤمنين عذر اور کومو مینان تام ته ګوره کنه څه پندلره کې ته ګوره وقال موسیٰ ویلی موسیٰ السلام ربنا ایزم و رب انکا بیشکت جی آتیتا ورکر فرعون ورکرد دی فرعون تاو ملعه سرداران مضتا زینتا و اموالا زینت خائف و اموالا مالونا فی الحیات الدنیا پا دنیا کی ربنا ایزم و رب عن سبیلکا دیگت آرچ خلق گمرا حان کیستا دلارنا رب نتنی سلام والهم اے زمون ربا حلاکت را ولید دیپنی مالن با انی واشدد علا قلوبهم اوصح کی بازو ندری فلا یو من نرالی حتی یرغلا باب الالیم تردی چون دوزا عبدالمناد قال رب العالمین قد اجیبت بیشک قبول کړو شی دا دعوت کوما دعا چې دعا رو مثال اسلام دعا کولا اهو ثرم له سلام ته امين وې فاستقیمو برابر درېږي تداوت ال الله دانين مضبوط درېږي فديد ان وله تطبع اني تابعداري نکوي سبيب النبي دلارغا کسانو لا علم شي فہینا وجعل الماء ببني اسرائیل البحر پوریشتی اونو بنیسرال پدریاب فا اتباع اون فرعونو ورپسی شو داوی پسی فرعونو جنودیو لگ کرداؤو بغیان دا دووجی دو ظلم دو سرکشو عدو عدو بشمنینا حتی تردی اذا عبرتہو الغرقو چاگر کرو دلر غرکی دو قالن غلید فران آمن پیمان مرورے انہو یکنن شان دارے لا الہا شان لا اله نشتر بالمددگار الا اللوی سوا ده غزاتنا آمند بیهی چیمان روڑ ده تاغبان بنو اسرائیل بنو اسرائیلو وانا من المسلمین او زند مسلمانانونا آل آن اللہو ایتو اس ایمان والا جورو جو قدا سو تقبلو او تاہو نا فرمانی کرو امکیو کنت من المسلمین اوو تدف سات کونکون تزمککی فلی امان نجی کب بدنیت نن رځي موږ نه زیاد درکوتا ته په دې بدن ستاهر او نه جاوي مقام ته نه مانې دا خليوم انلذي نلجيکا به بدن کې تاسو چيبانه غرجو دا بدن ستام بل اسرائيل غي دانا له دې روي دی دې مشهوي هغه لږ ورته چټه وته الله دريا په دې دا بدن نه د دې دا دار غرجو خليوم الله انلذي نلجيکا خلاص تا چ دبانې غورځ دبانې کاب مستالو تکوهدي لپاره چشي لمن داغ چا دپاره خلفه ک چې تا روي آ یو نشان او بر كثيراً من الناس ن به د خلکونا آنالهغاافون زمونونه خاخواانه خبرهوي و بهنا ب شته ورړې من بنی اسرائ لا آب نذوع صدق زائد الاشتيازه پسندیدہ صدق امرات پسندیده زید غری زید پسندی پسندی زی غر زی پسند پسندیدہ ورش چرای خو, خو ورزق لهم رزق نور کل دیتمنه طیبات د قاصنا فمختلفون الاختلاف نو کره حتا جاء اهل العلم ترديش راغله دیتمن ان ربك به کرستا یحبی دینهم فسلبو کی تمام دی کیومل قیامت ترے قیامت فيما ما کانو فی هی اختلفون تاوستو کی چود اتائے کی اختلاف تا ان کی فین کنتا تا چریتا فی شک ان تشک خطاب تا غمبر تا مراد تا امتحان دی مما داوستنا انزلنا ایلی چنورا لگردتا فاسئل اللذینانو تتپوسو قدا کسانو نا اقرؤون الکتاب چوئی دلی کتاب من قبل کتانا مخکی تداغا حد پرستو عالمانو بيهودا و بن اسرايل نن په پوڅه لقد جاءك الحق بشکر اغلی و تا ته حق ورشنی کتاب نرودکا دې جانب درستانه صلاتون من منل المنتरीन مخا مخه حقیقت نشک انکو نام ولا تكونن مع من زمین اللذین لا کا صنعو مکرزوی آیات الله چغید دروغ و نسبتونه ټول الله یاسین تا فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَالْمَشْرَبُ لِتَعَانِي هَنَنَا إِنَّ الَّذِينَ دَشَكَا كَثَامَحَقَّتَ لَهُمْ حِسَابُ شَيْءٍ لِتَغُوبَ نَكَلَ مَتَرَبَّك حُكْمُ مَرْبَطَا جِيدَ وَجَهَنَّمَ تَذِي لَا يُنْزِلُونَ دَيْلَام نَرَادِي وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ أَذْكَرَ كَراشِدي طَهَ رَمُعِزَا حَتَّى يَرَوْا عَذَابَ النَّارِ يَنْتَهِجُوا غُنْدِيَ وَذَارْنَاك آمن تشمان روړې رو فنفاه ایمانوها فلولا کان نو کلی والا نو پريڅو نيكليواله اول نو لوکنه يعني کلیواله کلی آمن تشمان روړې رو دي کلیواله فنفاه مفایده رسول ودي کلیواله تا ایمانها ایمان روړې دي الا قومي نسمع قومي لما امن هر کله چې دي ایمان روړې رو انهم من دې کړو دې اذاب الخضی اذاب دشا من نبی فی الحیات دنیا تبون دنیا کی ومتعنا هم الاحین او فائدنی ورکل ودیل تر سوخت پوری تر مرد پوری ولو شاہ رب بکا کشر خوشو رب ایمان بطول خلق و لا لآمن من فی الارضی مخامخا ایمان بروری چا چاشری پزمکا کی کلهم جمیعن طولو طولت اتفاق افانت تترح الناس آیات بمجبورک خلق حتی یکون مومنین تردیج شیع مومنان وما کان لنفسن مشت دیت اختیار دیو نفس کے انت امینا چیمان راڑی اللہ بی ازن اللہ مگر پہ حکم و اجازت با اللہ و پہ توفیق با اللہ ویجال الرشتہ در غیل رب العزت اغپلیتی اغپلیتی رشیر کردیدنی علل نبينا تا کسان مان نه لايا خلون چه اقل لري ولنظرو ورتوا وګوراي ما ذا فسماواتي سسسي زنه دي تاسمانيو کې اوزمته کې چې غدا الله د توحيد او نشاناتي وما تغنل اياتو نور کوي داسې نشانات ونظر او يرو ورکوونکي دنذير جما نظر دنذير جما وما تغنل اياتو فائدہ نور کوي داسې نشانات و نور اور اور کونکو ان قوم داسې قوم تلایو مين چې وی ما امر علي فالین تہ ویو انتظار نکوي دی الا لسلای یامن ذین مگر پشان درجه دهاو کسانو حلو چی تیر شوی دی قبل المخذوبینم قل ور تو وا فانت ویو انتظار کوي ان ماکم من المنتظرین بیشکه موږ هم تاسو سره انتظار کوم کو, ان کو سمدعا منجی رسولنا نجاد بور کولو منغفر پی غنبر آنطا واللذین آمنو او حاو تسانت چی مومنانو کذالک اگر انگی حقا علینا لازمنا پا منغا احسانا و تفضلن منجی المومنین چنجا کر کون منغا مومنانو تان قلوا یا ایوہ الناس و خلقون کنتم کچری ایتاسو پی شکن تشکن دینی فلا اعبدو اللہینا لگو اعبادتو بندگی لکن دارت آسانو تعبدون من دول اللہ چی تاثر تے بادت کوئی سیوار اللہنا ولیکن اعبدو اللہ اللہی لیکن اعبادتو بندگی دار اللہ کن دار اللہ یتوفاکم چو وفاق بکی تاثرون ومرتو ما تحکم شو انکون من الممین دا چشم ازرن ممناننا او ما تحکم شو وانقن وجہکا دا چې درست ک دا مخپل نظان خپل لدين غد تهنیفاً چغه میلاان کوونکې د دباتتون نهحقه ولا تکونن من المشرقين او خام مقیته د مشرونه ولا ته د مه مدد کوه مندون اللهوا د الله نهماه چ له لا فکه چې تعله فیدنی شرا رسول ولا درنوک او نه در نهنظرر د فکول شي ف فالته ک سبحانه اللہ را مدد کو فان تکم من الزالمین نو بیشک تقداہ کہ خامخایے بری ذاتی قانون کو نام و ان یمسک اللہ کہ چلوڑا صحیح تا اللہ دزرن بیماری او تکلیف بلا کاشف له الاهو مشتے سوکلری قانون کې دبی بیماری او تکلیف اللہ سواد الله نا لختلری کولش و ان یتک پچره وی چیتہ تعالی څخه فیض آ فلا رات دلی فزلیه مشترسو کوه پس کوم کله الله مهربان ای درا یوسیب ویহি رسوی کرے مهربان ای سره من ها چاته شاو چفشی من عباده مختلف النغان ما وہ الغفور الرحیم او د دي شکرాగله و تاسو ته حکم ربکو مترقه ورف تاسو نه فمنه تلا چا شیلارومندات ا ايه حننا شیخلکو قد جاءكم الحق دي شکرాగله و تاسو ته حکم ربکو مترقه ورف تاسو نه فمنه تلا چا شیلارومندات ان ما يهتدي بنفسي لهدايت مندن بتارا دختل زانی فائدو بهته ملاوشي وَمَنْ يَغْلُ ظَلَّهُ غُمْرَاشُ وَبِلارِشُ فَإِنَّمَا يَذُلُّ عَلَيْهَا نَذِشَكَ بُدْدِي گُمراہي وتقدباني وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلْ اودني انت تاسو باندې گهبام زموات وَتَبَوَّرَ وَانشَمَادَ اسْتَصِي حَيْلَ چوي کي شِتاتا وَصْبِرْ صَبْرُكَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ تَرْجِعَ اللَّهُ فَصْلُوكِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ او دا الله دې ډېر غره دې شي